A férfi lassú léptekkel belépett a hologram és a nőközi. Hivatott úrnő, próbált viccelődni szívehölgyével. Fontos újságom van számodra. A nő láthatóan nem vette a lapot. Az meg mi? Ez itt, ez egy rózsa! Együtt fagyasztottam le a pesgővel, hogy átadjam, amikor megtaláltuk, amért jöttünk, szólalt meg elváltoztatott szerelmes hangon Holové doktor.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 Csak ették egymás száját, és élvezték egymás érintését.